Розділ 59. Шлях в Доранелу зайняв у села на тиждень. Вони піднялися в гори, де на вершинах не було нічого, окрім каміння та лишайників, і де лише вовки маєви невідступно стежили за ними вдень і вночі. Минувши перевал, вони спустилися в благодатну долину, де все ціло і зеленіло. Вони йшли через ліс та поля, де повітря віяло прянощами та магією. Вони рухалися на південь, тому з кожним днем ставало все тепліше. Дякувати про холодним вітрам, які зберегли їх від гарячих сонячних променів. Через деякий час на відстані стали траплятися красиві села та містечка з каменними будинками, але Рован намагався вести її малопримітними дорогами, мабуть, він мав свої причини. На сьомий день шляху, переваливши через високий каменний пагор, вони побачили низу до Ранелу, зелено завмерла з подивом навіть орів до Адерландського вторгнення було не зрівнятися з містом Меєве. Доранеллу недарма називали містом Рік. Місто з білястого каменю було майстерно збудовано на великому острові, що утворився за рахунок злиття кількох річок. Кожна брала початок у навколишніх горах і на шляху до Доранелли встигла вибрати в себе воду численних приток. На північному краю острова річки зливалися і скидалися вниз потужним водоспадом. Водоспад живив з собою велике озеро. У навіть у ясний день над ним піднімався густий туман. Заважають розладіти куполи, шпилі наблакитні блакитні дахи. На річках чомусь не було ні човнів, ні причалів. Умістували два гарні кам'яні мости, які ретельно охоронялися, по мостам рухалися пішоходи і котили вози з різними вантажами від овочів та фруктів до сіна та вина. Мабуть, на доронелу працювали селяни всіх сіл і ремісники всіх містечок у окрузі, але окрім того, у маєвої палаці були великі запаси. Судячи з історії Емліса, вона була дуже запасливою королевою. Ти, мабуть, звик підлітати до палацу, а не йти мостами. Рова неуважно кивнув головою. Він зовсім не був схожим на воїна, який радів повернен додому. Вчора він майже цілий день мовчав. Не так, як на початку їхнього знайомства. У його мовчанні не було колишньої турботи та гордовитості. Сані здавалося, що він усувався від неї і знову зводив стіни, що колись існували між ними. А сьогодні вранці, прокинувшись на місці їхнього Похідної ночівлі силина побачила, як Рован зустрічає схід сонця, що здавалося, що він вів мовчазну розмову зі світлом та навколишнім світом. У неї не вистачало сміливості запитати, чи не немеле він молиться, якщо так, то про що міг він просити богиню сонця? Але місце їхньої ночівлі було оповите знайомим теплом. Сила відчула, як у відповідь радісно стрепенулася й магія. Подальші думки про це вона визнала краще придушити. І вчора й вона була. Відчуджена, занурна в себе. Вона збирала силу, готуючись до зустрічі з Маевою Їй знадобиться ясна голова, а цей стан найкраще досягається мовчанні. Навіть зараз їй було важко виринути своїх внутрішніх глибин у зовнішній світ. «Ну що ж», – сказала Селена, роблячи, намисно шумний вдих, торкаючись Ефеса з латинця. «Поспішаємо, до нашої любленої дітоньки. Не припустимо змушувати її чекати». Зверху здавалося, що до Дорнелі рукою подати, але шлях туди зайняв решту дня, і до мосту вони підійшли вже в темряві. Сленом це тішило, що менше файських очей бачить, то краще. Місто й не думало спати. Гарні звивисті вулиці були сповнені музикантів та танцюристів, торговці пропонували гарячі закуски та напої. Таке можна було побачити й у Адерлані, але в Дорнелі веселилися без не знаючи тягарів, холоду та розпачу. Напевно, десять років тому Щасливі жителі Доренели так само танцювали, сміялися і пили сидри з прянищами, а в Терасені, позбавлено підтримки Маєви, співвітчизників селени в цей час убивали і спалювали. Розум вона розуміла, тутешні фейці не винні, але поки вона з Рованом йшла до північної частини міста, палац Маєви знаходився поряд із водоспадом, у селени не виникло бажання хоча б посміхнутися чужим веселищем. Якщо бути чесним до кінця, вона теж майже всі ці десять років прожила в достатку і затишку, не відмовляючи собі в розвагах, а й співвітчизники зазнавали поневірянь. Вона не мала права ненавидіти цих простодушних фейців, для яких Тарасен був чимось далеким і невловимав. Якщо когось і ненавидіти, то це королеву, що править Доранелою. Дорогою до палацу ніхто не намагався і зупинити, проте за ними стежили. Сила помічала тіні на дахах та в провулках. У небі кружляло кілька диких птахів. Рованик раніше мовчав, у золотистому світлі вуличних ліхтарів виблискували його вишкірені зуби, йому також не подобалось, що їх супроводжують. Скількох у ці почесні варті він знав особисто, зі скількома разом боровся і плавав до невідомих земель, а ось п'ятьох друзів його не було. Чи розраховував Руан їх зустріти, злана не знала сам він про це мовчав. Він крокував, дивлячись вперед, проте, напевно, помічав кожного спостерігаючи Маєв. Можливо, він розрахував не на такий прийом, а може у Фейці все по-іншому і її не зрозуміти улаштування та особистості їхнього життя. У її душі не залишилося місця для сумніву й страху. Як і Маєва, вона теж була королевою тисячолітньої традицій. Вона була спадкоємицею пополою вогню і не збиралася схилятися перед будь-ким. Її повели по блискучому палаці, внутрішні стіни теж були білі, вікна закривали, найтонші портіери небесно-блакитного кольору. Підлоги уявляли собою дивовижні мозаїчні картини із зображенням усіляких сцен, від танцюючих дів на вулиці до нічного неба. Через палац тік один з річкових струмочків, поділяючись на безліч струмків, іноді ці потічки зливалися, утворюючи ставки, в яких плавали нічні лілії. Масивні колони були оточені кущами жасміну. Зі склепіння скель звисали світильники з кольорового скла. Значна частина палацу була відкрита природним стихіям, що наводило на думку просталість клімату та його м'якість. З деяких кімнат чулися тихі, ненабридливі звуки музики, разючі відмінні від шумних вуличних веселищів. Товсті зовнішні стіни палацу гасили всі звуки. Якби не ця музика, тут було б тихо, як у печері. Маєва охороняла ціла армія вартових. Вони ховалися за портьєрами та колонами, але у своєму фейському тілі селена чула сталь їх мийчів та різкий запах мила, якими вони милися в казармах. Все це нанадто відрізнялося від скляного замку, проте палац має був збудований із каменю, прикрашеного різьбленням і відполірованого до дзеркального блиску. У Рована тут були особисті покої. Клан Глід володів кількома будинками в Доранелі. Дорогою до Доранели Рован розповів Лені, що в нього є дядько, брат батька і троє двоюрідних братів. Усі вони також принци. Маючи трьох синів у життя Рована, дядько не ліз. Поча рідня намагалася використати його близькість до Маєви з вигоду для себе. Звичайні родинні чвари. Такого повна і в Андерлані. Поки вони йшли по покоях палацу, Рован не промовив жодного слова. Нарешті вони дісталися широкої веранди, що дивілася в бік річки. Стіни та вікна веранди, а сили шум водоспаду. Рован тримався напружено. Мабуть, чув те, чого вона не чула. Жодних застережень він зі зрозумілих причин не робив. На веранді на каменному троні сиділа Маева. По обидва боки від трона лежали вовки-близнюки. Чорними й білими очима вони дивилися на тих, хто війшов. Вони разом підійшли до невеличкого піднесення, на якому стояв трон. Туди вели сходи з різбляними поручами. Зупинившись біля сходів, Рован опустився навколішки і схлив голову. «Вітаємо, королева!» – тихо промовив він. Тітка навіть не глянула на Рована і не попросила його встати. Забувши про уклінного племінника, вона повернулася до селени, ковзнувши по ній бусковими блискучими очима. Потім усміхнулася, як Пау, який перечуває нагороду. «Здається, ти виконала моє завдання, Елін Галатенія. Маєва хотіла переконатись, як тепер Селана сприйма своє справжнє ім'я. Ще одна перевірка. Тобі не здається», – сказала вона, посміхаючись Маєві. Я його справді виконала. Сливши голову, Рован дивився в підлогу. Якби Маєва побажала, вона змусила б його сотні років простояти в такій позі біля трону. Нарешті Маєва миттю глянула на Рована і знову нагородила Селену павучою посмішкою. «Маю зізнатися, мене дивує, як швидко ти зуміла домогтися його прихильності. Ну що ж, Маєва зручніше сіла на трон. Показуй, чого ти навчилася за ці місяці». Пальці Маєви стиснули перстень, що лежав у кишені, але голови вона не схилила. «Сперше хочу тримати обіцянь відомості». «Ти не довіряєш моєму слову?» – здивалася Маєва по класно ж язиком. Навряд чи ти розраховувала, щоб я відразу розкрилася перед тобою. Я пальцем не погрухну, доки не отримаю доказів, що ти маєш намір виконати свою частину нашої годи. У напружилися плечі, проте голови він не підняв. Пам'ятається, тебе цікавили ключі Верда. Мева злегка примужилась. Так, я хочу знати, де вони знаходяться, як їх можна знищити, та взагалі все, що тобі відомо про них. Їх неможливо знищити, їх можна лише повернути воротам. Уселене скрутило живіт. Вона сама про це знала, але від підтвердження Маеви їй стало ніякого. Тоді як їх можна повернути до воріт? Якби хтось знав, як це зробити, її давно повернули туди. Думаєш, ти одна така? Крутка, усміхнулася Маева. Але в першу зустріч ти сказала, що знаєш про ключі. Посмішка Маеви з паучиною стала зміїною. Я справді знаю про них. З її допомогою можна створювати та руйнувати. Можна відкривати портал. Але я не знаю, як повернути їх на місце. Спочатку мене це не дуже цікавило, а потім Бреннан забрав ключі на інших надсіду, і я їх більше не бачила. Ти можеш розповісти, як вони виглядають? Які почуття викликають? Майева склала долоннім чашею і зазирнула туди, наче ключі лежали там. Чорні, блискучі, зовні схожі на уламки каменю, але це не камінь. Їх нема з чим порівнювати ні в нашому світі, ні в інших світах. Тримати їх все одно, що тримати живу плоть Бога, або одночасно наказувати диханням, кожної істоти у цих світах. Коли вони в тебе в руках, ти відчуваєш несуперечливі почуття. Тобі здається, що ти божеволієш. Тебе захльоскує радість, потім жах. І все це накладається відчуттям вічності. Думка про те, що колись Маєва володіла всіма трьома ключами, була настільки жахливою, що Селена виштовхнула її з голови. А що ще ти можеш мені розповісти про ключоверда? Мабуть, нічого. Маєва відкинулась на спинку трону. Я розповіла тобі все, що я знаю. Ні, має бути якийсь спосіб. Не для того вона стільки часу провела в фортеці, не для того ризикувала життям, щоб задовольнитись цією балаканиною. Маєва думала увести її довкола пальця. А якщо давня корола справді нічого більше не знала про ключі, тоді треба спробувати видушити з неї інші корисні відомості. Сила не збиралася йти з палацу з порожніми руками. Що ти знаєш про Валгів, правителі темного світу? Маєва мовчала, схоже вирішила, чи варто говорити більше, ніж обіцяла. Селен не знала, чому Маєва вирішила на її користь. Протидавня королева сказала, «Ах, Валги, мої воїни повідомили мені про їхню появу». Маева знов замовкла, мабуть, купалася в запорошених комірках своєї пам'яті. «Валги – загальна назва, вони мають багато різновидів. Є такі, що й тобі в найкошмарнішому сні не снилися. Їхні правителі створені з тіні розпачу та нависті. Своїх тіл у правителів немає, і тому вони змушені вселятися в чужих. Правителів не так і багато, але їхня могутність вражає. Одного разу я на власні очі бачила шестеро валхських демонів, за лічені години поглинули цілий легіон фейських воїв. Селено пробив під, навіть у вовків піднялася шерсть на загаривку. Але я вбила чотирьох своїм вогнем та світлом. Як ти думаєш, чим Бренен здобув собі таку славу і чому отривав королівство? Він народився у невідомості. Небагата дитина, від якої відмовилися і батько та мати. Але Мела закохалася в нього без пам'яті. Іноді тільки його полум'я і в вагліхських правителів, поки ми не збирали сили і не виштовхували їх додому. Сила вже збиралася поставити нове питання, але вирішила промовчати. Меєва ніколи не повідомляла відомості просто так. Якщо давня королева заговорила про Бреннена, це має мати прямо відношення до неї. Значить, Бреннен не був королівською кров'ю. А про знак на твоєму лобі тобі ніхто не розповідав. Маєва скинула голову. Про його справжнє значення. Мені сказали, що це є священний знак. В очах Маєва затанцювали вогники. Став священним, коли Бреннен заснував ваше корлівство, а насамперед цим знаком не пишалися. Його ставили на лоби незакононароджених дітей, дітей, непотрібних своїм батькам. Цей знак казав, ти ніхто і звати тебе ніяк. Ось чому усіх нащадків лінії Бреннена, хоч би якими благородними і здавалися їхні походження, Виявляється цей знак. Відсутність імені. Знак нікчемності. Цей знак спалахнув на лобі Селени під час останнього поєдинку з Кейном. І адерландський король його бачив. Селену знову пробрало тремтіння. Тоді чому цей знак світиться, коли я вела поєдинок з Кейном і коли боролася з Валгами? Селена знала. Має чудового відомо про безцілесну сутність, яка жила в тілі Кейна. Навряд чи це був правитель. Хтось із маєтку, кого можна було стерти. Це не Кейн, а господар його тіла. Узнав Еліану і сказав, я знаю, чому ви обидві тут. Ви учасниці однієї однієданої, але незаконної гри. Просто твоя кров впізнала Валгів і намагалася попередити тебе. Села була іншої думки, її кров насправді впізнала Валгів, і вона сама також. Вперше характерний сморід вона відчула у ніч убивства батьків. Їхніх вбивця або був одержимий Валгами, або знав, як за допомогою безцілесної сутності занурити свої жертви в несвідомий стан. Щоб навіть не скрикнули, коли він їх убиватиме. Сила вирішила, що все це вона обдумає і зведе докупи потім далеко від Маеви, якщо, звісно, Маєва виписуть її звідси. Скажи, а вогонь та світло це один спосіб бити валгських демонів. Вбити їх нелегко, але й вони вразливі, визнала Маева. Оскільки дарландський король зумів змусити їх служити собі, ще один можливий спосіб відсікти їм голову разом із нашинником, якщо ти повернешся до Адерлана». Це спосіб виявиться тобі єдиним. Майва мала рацію. В Ейлеї магі, раніше знаходилися під замком. Якщо там і доведеться боротися проти валгів, єдиною зброєю буде меч та винахідливість. Якщо король зумів тримати валгів для своєї армії, чи можна їх якось зупинити? Знаєш, андерландський король зараз робить те, на що я не наважилася, коли всі ключі Верда були у мене. Не маючи всіх ключів, він обмежений можливостями. Він здатний ненадовго відкривати портали, зі світлом та, що значить надовго, перебила Селена. й означає, він знаходить придатне тіло для вселення, відкриває портал, звідти вискакує один вал, після чого портал закривається. Але маючи всі три ключі, Адерлендський король зміг би створити з валгів цілі полки під командуванням інших валгів. Здавалося, така можливість більше Бавала Маеву, ніж Лякала. Маючи всі три ключі, йому навіть не знадобилося б шукати людей з магічними здібностями. І жодні напіфейці були б цьому не потрібні. Я тобі казала, Валгів повно-повнісінько раз. Знайшлися б дрібніші, і вони були б раді потрапити в цей світ. Але тоді Адерландському королеві добилося б наробити багато нашинників. Знов-таки, маючи всі ключі, в цьому немає потреби. Його влада була б абсолютною. Йому навіть не знадобилися б живі господри тіл, тільки їхні тіла. Вселене замерло серце, вона бачила, як напружився Рован, що продовжує стояти на почупки. Король міг би створити армію мерців, тіла яких засили б валги. Відчувалося, у Маєви розігралася уява. Уявляєш, ідеальні солдати, яким не потрібна їжа, сон та навіть повітря. Така армія пронеслася б нашими континентами як чума, і за іншими теж, а може, іншим світом. Якою б страшною була картина, намальована Маевою, поки що вона не відповідала дійсності, а дарландський король не володів усіма трьома ключами Верда. Уселене б стиснулись груди. В очах потемніло, здавалося, що зірки ось-ось падуть і притиснуть її. Якщо дирландське чудовисько здійснить свій страшний задум, будь-який опір виявиться марним. війська Валгів найкраща армія виглядатиме натопом хлопчаків із рогатками. А без магії вони приречені Вона преречена усієї мрії про відродження Терасена. Селену огорнула темрява, заспокійлива хвиля, наче невидимі руки поклали її в обійми. Обійми були жіночими радісними, від них виходила величезна сила. Ти рано здаєшся, шепотів голос її мозку. Це ще не кінець, у тебе поки що є час. Не піддавайся страху. Майва стежила за нею з хитрощами. Може, вона щось відчувала, була десь поряд. Головне, є час, третій ключ. Обринено були всі три, але він чомусь вважав за краще не повертати їх воротам, а сховав, що насилена подумала про це, потім виникло питання, що відтіснило всі інші чому? «Що ж до місця знаходження ключів Верда, я не знаю, де вони зараз», – сказала Маєва. «Їх відвезли на наш континент, і до останнього часу я про них не чула. Думаю, зараз у Одерландського короля є або один, або навіть два ключі, але ось третій». Маєва зміряла її поглядом з голови до ніг. «Здається, мені в тебе само є деякі міркування щодо цього». Слена відкрила рота, але пальці Маєви обхопили підлокітник трону. Слена поспіхом уперлася очима в підлогу. Як багато каменів доренели, кам'яний палац, кам'яне місто. В оповіданні Маєва й зачепило одне слово відвіз. Британ відвіз ключі. Дивно, щоб могутня Маєва дозволила йому це зробити. А чи не бреше її Маєва? Що ж ти мовчиш? напирала давня королева. Скрізь камінь і зовсім немає дерева, якщо не рахувати меблі і рослин. Немає в мене жодних міркувань, сказала Селена. Маєва підвела голову. Руван, встань і скажи мені правду. Його пальці були стиснуті в кулаки, але він підвівся дивлячись у вічі королеви, і два рази проковтнув. А Еліна знайшла загадку, якою їй стало зрозуміло, що один ключ Адерландського короля точно є, але Еліна не знає, де король його зберігає. Ще вона дізналася, як Бреннан вчинив із третім ключом, і де той ключ може знаходитись. Мені розказати вона про це не захотіла. В очах Рована майнув жах. У нього тремтіли кулаки, наче невидима сила витягла з нього сказане. Вовки мовчки спостерігали. «А «Еліно, невже в тебе є секрети? Маве похитала головою. «І від кого? – від твої тітки? Я за всі скарби сіту не скажу тобі, не третій ключ». «Ось як! – пробормотіла Маева. Вона класно пальцями, вовки піднялися на ноги і прийняли свій фейський вигляд, перетворившись на дивовижно красивих воїнів, один зі світлим волоссям, інший з темним. Села схопилася за меч, але близнюки попрямували не до неї до Рована, той навіть не намагався чинити опір. Вона схопила його за руку і знову поставила на коліна. Звідки з'явилося ще двоє? Гарель, у золотистих очах, якого була дивовижна порожнеча, і Лоркан, обличчя якого здавалося теж витисаним із каменю. І в їхніх руках обидва тримали батіг із залізним наконечником. Селена мало не скрикнула. Лоркан не вагаючись зірвав і зірвав на камзол, потім сорочку. «Поки вона не відповість, на моє запитання», – посміхнулася Маева. Сказано це було таким тоном, наче вона просила принести їй води та фруктів. Лоркан струснув батіг. Залізні шипи на кінцях бряснули об каменні плити підлоги. Лоркан підвів руку. На його грубому, зморшкотому обличчя не було сліду співчуття. Схоже, він взагалі не відчував жодних почуттів стосовно друга, котрий стоїть на колінах. «Прошу тебе, не бий його!» – прошепотіла Селена. Але рука з батогом піднялася, і залізні наконечники втромилися в спину Рована. Він стиснув зуби, зашипів, але не застогнав. «Не бий його!» – знову шепнула Селена, звертаючись до гареля. Той ударив ще швидше, Рован встиг лише ковтнути повітря, і обличчя Гареля теж не виявилось жодних почуттів. Просто не вірилося, що лише два тижні тому він застерігав їх, радячи бути обережним з Маевою. Тривалість цього уроку цілком залежить від тебе, пламінниця, посміхнулася Маєва. Слоно наважувалося відвести погляд від Рована. Здавалося, йому не вперше отримати покарання від його королеви, і він знав, як поводитись і скільки болю йому відведено. Очі його друзів залишалися мертвими. Схоже, Батіг ходив по їхніх спинах, і вони не вважали це жахливою наругою над особистістю. Маємо я раніше Карала Рована, скільки шами на його тілі залишено не битвами, а батогами в руках, так званих друзів. А ну припиніть, загарчала Селена. Я зрозуміла, що таємниці Третього ключа тобі дорожча за всі скарби світу. І треба думати дорожче за принца Рована. Так, Еліно? Новий удар і кров блиснула на підлогу, і це страшний звук, свист повітря, що розсікався батогом, Звук, який переслідував її в кожних снах, від якого холоділа її кров. Аліну вистачить впиратися, говорити третій ключ. Ще один удар. Рован смикнувся, але руки близнюків тримали його справді вовчою хваткою. Чи не тому він вранці молився Мале, перечував, чим обернеться його зустріч з Маєвою. Селена вже відкрила рота, але Рован підняв голову і вишкрив зуби. Його обличчя було перекошене болим та гнівом. Відзнав, що Селена вміє читати по очах, проте промовив слова. Мовчи. Він відкрито виступив проти своєї королеви. Одного короткого слова було достатньо, щоб Селена перестала стримувати магічну силу, що вже вирує всередині. Вона зачерпнула із самих глибин своєї криниці. Гаряча хвиля, що горнула її, миттєво нагріла каміння підлоги. Кров Рована перетворилася на червону пару. Його коти забормотіли лайки і спішно розгорнули ледь помітні щити над собою та маєвою. Золото в очах Селена перетворилося на полуб'я, вона це зрозуміла, глянувши на Маєву. Обличчя стародавньої королеви побіліло від несподіванки та жаху, і тоді Селена запалила навколишній світ. Розділ 60 Вогонь Селена пікні опік ні маєво, ні інших. Їхні щити Селена рознесла майже миттєво, але над річкою піднімалася густа пара. Палац, а потім все місто, сповнилося переляканими криками. Дивний вогонь нікого не опікав, але він був усюди. Острів, на якому стояла Доронила, перетворився на величезний смолоскип. Мова спустилася з-під небесця. Селена огорнула її гарячу хвилею. Рова на стовпів. Близнюки, які все ще тримали його, теж. Кров із розполосаної спини падала на підлогу і миттєво випаровалась. Ти хотів побачити, чого я навчилася? Потік струмів по обличчю Селени, але зараз вся її увага була зосереджена на управлінні своєю магічною силою. Це лише початок, можу й показати вражаючі досягнення, мені досить невеликого зусилля, і твоє місто запалиться по-справжньому. Він кам'яний, огризнулася Маєва, а твої фейці ні, посміхнулася Селена. Безсмертні теж горять. Ти наважишся вбивати невинних? Маєва роздула ніздрі. Втім, чому тут дивуватися? Ти ж багато років займалася цим ремеслом. Думай на своїми словами, тітонько. Селена переставала посміхатися. І не треба злити мене далі. Ти вже досить мене розлютила. Не думаю, що ти знаєш, якщо я покажу тобі всі свої здібності. Ти ж її хотіла побачити. Мої навчання магії – це ширма. Насправді тобі потрібно було дізнатися, наскільки я сильна. Тебе не хвилювало, чи я успадкувала багато по лінії твоєї сестри. Ти від початку знала, що в мені майже немає магії мебе, Тебе хвилювало інше, чи багато я оспадкувала від Бренена. Язики полум'я стали вищими, а крики голоснішими. Фейці кричали не від болю, а тільки від страху. Але вона могла спалити все населені дорони. Селена відчувала, як чужа магія намагається впоратися з її власною, намагаючись пробити прологи в її магічні силі. Але вогонь, що бушував навколо веранди, діяв надійніше за будь-який щит. Ти не видівала Бренану ключоверта, і тебе не було поруч із Бренаном та Атрілом, коли вони забирали ключі у Валгі. Селена оточила свою голову вогненою короною. Ти викрала ключі для себе і хотіла їх приховати. Дізнавшись про це, Бренан та Атріл виступили проти тебе. А Атріл села вихопила з латинця, рубін на його фесі горів криваво-червоним вогнем. Атріл твій коханий і нерозлучний друг Бренана. Забувши про своє кохання, ти вбила його. Так-так, ти, а не Валги, як це заведено розповідати. Потім схаменулася, горе й сором відскоєно. Послабили тебе, і тоді Бренан зміг вкрасти ключі. І храм богині сонця знищили не вороги сили, а Бренан. Він спалив храм, щоб приховати свої сліди, щоб ти не змогла його знайти. На згадку про свого друга він залишив лише меч Атріла. Сховав у підземеллі печери, де колись Атріл вибув оку чудовисько з іншого світу. Тоді про меч Бренан не сказав жодного слова. Коли він відплив в Ерілею, ти не поспішала наздогнати його. І знаєш чому? Тому що він мав ключі Верда. І тому, що його магія, моя магія, була дуже сильна. Ось виявляється, чому Бреннен сховав один з ключів у фемільний медальйон. Він хотів подарувати своїм нащадкам додаткову силу. І напроти звичайних ворогів, а на той випадок, коли Маєва раптом з'явиться на берегах Терасена, Бреннен не повернув ключі до воріт, оскільки не хотів, щоб Маева ставала болдаркою всіх континентів. Тому ти зникла за Кабрійськими горами, а своїм підданим, що залишилися з іншого боку, кинула на волю долі. І місто твоє ти збудувала із каменю і оточила водою з цієї ж причини. Ти боялася, щоб нащадки Бреннена не повернулися і не засмажили тебе живцем. Звідси й твій особистий інтерес до мене та спроби сторгуватись з моєю матірю. Тебе хвилювало, що дало з'єднання кров Бреннена і Меби. І наскільки я для тебе небезпечна. Села розкинула руки. Дивись же, Маево, на що я здатна. Дивись, яку силою я черпаю в темних глибинах моєї душі. Селена шумно видихнула у палаці та в місті погасилися всі вогні. Раніше я думала, що сила – це власна могутність, яка спирається на навички та досвід. Ні, силою було вміння керувати собою. Селена давно знала, наскільки небезпечний її вогонь. Якби він був доступний, на Ерілеї, вона б пекла і вбивала всіх поспіль, аби виконати свою клятву нехемії. Але це було б не виявом сили, а виплеском гори і гніву, знівиченої, озлобленої душі. Це було спадком скріпдженої дитини. Доведених до величезних розмірів. Селена згадала, як недовго до своєї загибелі мати, віддаючи їй амулет Орімфа, приклала руку до серця і сказала, що справжня сила там. Доренела залишилася в темряві. Світився лише рубінне фесі з латинця. Селена підійшла до Рована. Достатньо було одного її погляду та вишкірених зубів, щоб близнюки відступили від нього. Гарель та Лоркан замерли, стискаючи в руках закривали батоги. Рован буквально повис у неї на шиї, що її ім'я. Вогні знову спалахнули. Маєва так само стояла біля східців трону. Її сукня вкрилася плямами кіптяви, обличчя блищало від поту. «Горван, підійди», – сказала вона. Крихчащі від болю, Горван поплескався до господині. З рованих ран на його спині продовжувало сучитися кров. Рот Селени сповнювався гіркотою, але її погляд так само був спрямований на давню королеву. «Віддай мені меч і можеш забиратися», – майже недалючись на Селено, прошипіла Маєва і простягла руку до златинця. Селена похитала головою. Бранене даремно сховав меч у печері, де його міг знайти будь-хто, тільки не ти. Тепер златинець мій. Кров'ю, вогнем та пітьмою я заслужила право ним володіти. Вона прибрала меч у піхвий і посміхнулася. Що не подобається, коли хтось не виконує незаперечно твої накази? На обличчі Руани знову з'явилася знайома Селені маска спокою. Тільки очі були сповнені горя. Його товариші по нещастю мовчки дивилися, Готові за першим наказом, господані, кинутись на нього. Нехай спробують. Ти за це заплатиш. Крізь зуби процідила Маєва. Сумніваюся. Сила підійшла до неї і розкрила перед давньою королевою свою свідомість. Не все, звісно. Куточок, де зберігалося водіння, подароване їй наруком, перед спаленням. Він знав. Поки валги копатимуся й у спогадах і банкетуватиму на її стражданнях і горі, він зумів побачити її можливості. Саме можливості а чи не майбутнє. Але має він нема чого про це знати. Для неї це стане картиною накреслених подій. Гоміннато почули навіть у кам'яних коридорах королівського палацу замку в Орімфі. люди співаючи, як зазвичай повторювали її ім'я – Айліна Аліна. На цей гол вона піднімалася сходами, де горіли рідкі смолоскипи, Рубін з латинця, що висів у неї за спиною, ловив їхнє світло. Сходи вели до відкритої кам'яної галереї, що закінчувалося балконом. Її одяг був красивий але простим. У її рукавах, таких же красивих, як одяг, був схований цілий арсенал кенджалі, про всяк випадок. Піднявшись, вона пройшла між двох рядів високих м'язистих воїнів, які одразу відходили в тінь стіни. То були не просто воїни, її воїни, її подвір'я. Серед них був Едіон та інші, чиї обличчя тонули в сутінках ніші, і лише зуби поблискували широкі усмішки, її двір, який мав змінити світ. Голоси натопу залунали голосніше. Вона йшла. На її грудях, тремтів круглий амулет. З легкою смішкою вона з'явилася на балконі. Люди зайшлися в шаленстві. Її ім'я повторювали ті, хто зараз її бачив, і ті, хто знаходився на міських вулицях, далеко від палацу. На внутрішньому дворі танцювали юні жиці Мели. І музикою їм служило ім'я, що вимовлялося, приводячи її в екстаз поклонінням. Мої рука були всі ключоверда. Вона відродила колишній міць короліста. Її армії не міг протистояти ніхто. Здобутки її перших років правління вже були рясні. Орін знову перетворився на місто знання та світла. Вона зробила диво. Вона була більша, ніж людина, більше, ніж королева. А Еліна кохана, безсмертна, благословенна. Аліна, неприборканий вогонь, Айліна – вогняне серце, Аліна несуче світло. Аліна. вона підвела руку і відкинула голову на зустріч сонячному світлу. Від голосів тепер тремтіли стіни білого палацу. На її лобі сітився блакитний знак Священний символ династії Бреннена. Вона посміхнулася до свого народу, свого світу. Села відійшла від Маеви, обличчя стародавньої королеви було блідим. Маева купилася на брехню. Не побачила, що це лише можливий розвиток подій, якщо селена зможе знайти ключі верда і зберегти їх. Це був подарунок нарока, який встиг на коротку мить знову стати людиною. Тожтітенько, раджу тобі дуже міцно подумати, перш ніж погрожити мені та моєму народові. І твої знущання з Рована теж більше не буде. А ось ти тут помиляйся, прошепіла Маева. Рова належить мені, і я можу робити з ним будь що. Це була гірка правда і підтвердженням був біль в очах принца, чи не біль покаліченої спини, біль неминучого розставання, що розпочався разом з їхньою подорожею в Доранелу, і тоді села не дістала з кишені перстень той самий, що всі ці дні лежав у неї кишені, і яке вона смикала між пальцями, обмірковуючи майбутню розмову з Маевою. Простий перстень, знайдений нею в піхвах златинця. Селена дбайливо зберігала його, а сама знову і знову просила Емріс розповісти історію про Маеву. Вона по крихтам збирала правду про свою тітку, готуючись до цієї зустрічі. Побачивши перстень на пальцях селени, Маєва знову зблідла. Здається, мені ти дуже давно шукаєш цей перстень, сказала селена, наслідуючи інтонацію Маєви. Воно не твоє. Ти так думаєш? Я сама його знайшла, і знаєш де? У піхвах златинця. А туди його поклав бренни знявши з пальця вбитого тобою Атріла. Фамільний перстень, який Атріл збирався тобі піднести. Потім ти тисячі років безуспішно розшукувала його, тож ніяких прав тебе на нього нема. Селена стиснула перстень в кулаки. Але хто б подумав, що ти настільки сентиментальна? Віддай його мені, прошепетила Маела, у якої побіліли навіть губи. Я не зобов'язана підкорятися твоїм наказам, посміхнулася Селена. Але варто її поглянути на Романа, якій посмішка згасла. Той обернувся до водоспаду. Усю цю розмову вона затіла заради нього, і вогняне видовище, влаштоване нею, теж було заради нього. Рован чудово знав, чим меч тоді дістав із каменної ніші і перекинув її на лід. Це був її козир у розмові з Мевою. Єдиний захист проти своєї господині, яку Рован міг їй запропонувати, якщо неї вистачить мізків, додуматися щодо чого. Це зрозумілося тільки зараз, і його туманний натяк на те, що вона зможе правильно розпорядитися, персне. Єдине, чого Рован не врахував, вона не збирається за допомогою цього персня купувати собі безпеку або прихильність Маєви. Такі союзники їй не потрібні. Але ми можемо з тобою домовитись, сказала Селена. Ти ж мені пропонувала году? Я пропоную тобі свою. Маєва примружилась. Я віддам тобі перстень твого коханого в обмін за визволення Рована від кремної клятви. Рован заціпинів, колишні друзі здивовано обернулися до неї голови. Клятва накроювічна, викарбувала Маєва. Четвірка колишніх соратників Рована затамували подих. «Сама знаєш, нічого вічного немає. Звільни його». Зелена розтиснула долоню. «Вибір за тобою. Або ти звільняєш Рована, або я в тебе на очах. Розтрощу цей перстень». Цю угоду Селена обмірковувала кілька тижнів поспіль. Спочатку на рівні нездійсненої мрії та таємних надій, потім лише на рівні стратегії. Але навіть зараз, коли вирішувалася його доля, Рован продовжує дивитися на водоспад. Майва буквально вп'ялася очима в перстень Селена розуміла, наскільки древній королеві дорога пам'ять про коханого тому й наважилася на цю угоду. Майя випросталася, її сукня зашелесті по підлозі забризканої крові Рована. Обличчя стародавньої королеви було блідим і напруженим. Нехай боє по-твоєму. Тим більше, що в останні десятиліття його присутність почала мене обтяжувати. Тільки тепер Рован повільно обернувся до них. Здавалося, він досі не вірив своїм вухам. Він глянув на Селену, його очі сітилися. Іменем моєї крові... «Що ти мої жила, почала Меева. «Не на покарання з безчестя чи віроломства, а добровільно. Я визволяю тебе, Роване, з клану глідів, від твої клятви на крові, яку ти колись мені приніс». Рован дивився на свою теперішню господарку. Селена ледве чула інші слова, які Меева вимовляла давньою мовою. Але Рован витяг кинджал і пролив свою кров на каміння. Селена не знала, що означає цей жест. Вона взагалі не чула, щоб когось звільняли від клятви на крові, проте вирішила ризикнути. Напевно, це був перший випадок, коли кровну клятву розривали без замаху на гідність того, хто пристягнув. Близнюки, гарель і лоркал стояли з роздявленими ротами. Відтепер принц Роман із клану глідів ти більше не служиш мені. Закінчила ритуал Маева. Це було все, що Слена заждала почути. Вона кинула Маєві персні. наступний миті Рован підбіг до неї і обійняв, притулившись до її чола Еліно потім він не як закит чи подяку, а як молитву, а Еліна. Усміхаючись, він поцілував її і раптом опустився перед нею навколішки, потім потягся до її руки. Селена сторонилася. Ти вільний, тепер ти вільний. Майва уважно спостерігала за ними. Такий поворот і дивував. Селену теж. Цієї жертви відривана вона не хотіла і не могла прийняти. Він хотів принести нову клятву на крові, але навіщо? Це означало повне, нероздільне підпорядкування. Він піддавав їй усе своє життя, майно, нарешті, свою вільну волю. Облик Червона було зовсім спокійна. Він нітрохи не сумнівався в правильності свого кроку. Повір мені, по думки промовив він. Але я не хочу, щоб ти йшов до мене в рабство. Я не з тих королів, кому потрібні раби. Поки що ти не маєш ні двор, ні земель, ні союзників. Ти маєш велику магічну силу, але в тебе не захищені тили. Маєва відступна. Сьогодні вона тебе відпустить, а завтра спробує впоратись з тобою. Але вона знає, наскільки сильний. Разом ми ще сильніші. Тоді вона справді міцно подумає перш ніж переслідувати нас. Роване, прошу тебе, не треба такої жертви. Я й так готова дати тобі все, що забажаєш. Мені не потрібно, що ти мені підкорявся. Я вибираю тебе, Аліно. Чим би це не скінчилося? Можливо, їхня уявна суперечка тривала би далі, але селена знову відчула м'яке жіноче тепло, що ртало вранці. Тепла хвиля, наче запевняла її не треба відмовлятися. Цьому принцу можна довіряти, а головне, треба довіряти собі. І тому, коли Рован знову потягнувся до її руки, Селена не стала чинити опір. Разом вогняне серце, сказав він. Закочуючи рукав камзола, разом ми знайдемо шлях, ми збудуємо королівство, яке змінить світ. Селена посміхнулася та кивнула. Рован простяг їй кинджал, винятий із за халяви. Кажи, Намагаючись, щоб на очах прискіпливі глядачів у неї не тремтіла рука, селена взяла кинджал і, тримаючи на своє долоні, заговорила Рован, із склану глід. Чи обіцяєш ти служити моєму двору до останнього подиху? Вона не знала потрібні фрази, не знала, якими словами вимовляють цю клятву на стародавній мові. Але щось підказувало їй головне щирість намірів їх обох, а не слова ритуалу. «Обіцяю служити твоєму двору до останнього подиху. В цьому світі і в тому, що чекає на мене після смерті. Чим би це не скінчилося». В інший час і в іншому місці Селена ще раз запропонувала йому добре подумати, але тут ритуал відбувався в присутності Меєву. Зрозуміло, чому Рован обрав місцем принесення клятви цю веранду. Він знав, що тут Селена наважиться заперечувати і не відмовлятиме йому. Все це було цілком цілкому дусі Рована та його впертого характеру. Селені не залишилося іншого, як усміхнутися, надрізати собі зап'ястя, видавити кров, і простягнути йому руку, що кровоточить. З Здивоюжною ніжністю Роман взяв її руку і припав губами до рани. Слені здавалося, що в неї всередині майнула блискавка, з якої виникла нитка, що їх з'єднує. З кожним ковтком Рована ця нитка ставала все міцніше. Він зробив три ковтки його губи забарвилися, незвичний червоний колір. очі сяли так, ніби він. Почав жити знову. Радість у них поєднувалася з колишньою холодною рішучістю. Те, що зараз відбувалося, вони обоє не могли перевести ніякі слова. Можливо, таких слів просто не існувало. «З мене досить», – прошепотіла Маєва. «Заберетись з очей моїх усі. Колишніх побратимів Рована, як вітром здуло. Вони зникли тіні стіни, несучи з собою і батіх. Селена допомогла Рованові підвестися. Він торкнувся її руки і рана на зап'ясті затяглася. Стоячи пліч-опліч, вони останнє глянули на стародавню королеву. Але маєви на веранді вже не було, а в нічне місячне небо, ляскаючи крилами, з'їмалася сова. Рован Селена швидко покинули Доранелу і не зупинялися, поки не дісталися найближчого міста. Рован навіть не зайшов до себе, за речами сказавши ж Селені, що там німа нічого варто. Колишні побратими не прийшли до мосту попрощатися з ним. Селена і Рован мовчки перетнули міст. Жодного разу не озирнулися по білої нічною дорогою. Вони бігли кілька годин поспіль, не роблячи зупинок. Заспаний господар заїжджого двору відвів їх на найкращу кімнату. Навіть не вмившись, Селена впала на ліжко і заснула, як убита. Рован думав, що вона проспить до полудня, але вона прокинулася в досвіда і попросила його дістати з мішка приладдя для татуювання. Поки він готував для неї необхідне, Селена вимилася з крихітному умивальнику і до натерла сілю шкіру. Повернувшись до кімнати, вона зняла сорочку, залишившись голою до пояса, і лягла на широкий стіл. Рован лише миттю глянув на неї. Знайомі голки, блискучі, посуд з чорнилом. Рован закочував рукави до ліків, а волосся пов'язав у пучок, щоб не лізли з очей, через що татуювання на його обличчі стало ще рельєфнішим. Дихай як наглибше, розпорядився Рован. Селена підкорилася. Вона лягла на живіт, уперше підборіддя в руки. У приміщенні. Переморгулося вугілля. Вона розважалася тим, що пускала між ними в струмки. Ти добре поїла? спитав Роман, і води достатньо попила. Вона кивнула головою. Перед миттям вона проковтнула сніданок. Якщо тобі доведеться встати, скажи заздалегідь. Виявляючи делікатність, Роман не став питати, чи достатньо продумано її рішення покрити спину татуювання. А про те, як це болісно, вона знала сама. Він лише провів рукою по її початкованій шамами в спині, наче художник, що цінює стан полотна. Його сильні мозолисті руки обматали кожен шрам, через що сотні невидимих голочок стромлювалося її шкіру. Потім Рован почав малювати контури знаків, які протягом найближчих годин він мав заповнити чорнилом. За сніданком він показав селені кілька ескізів, квапливо намальованих на шматку пергаменту. Вони всі були надзвичайно красиві, ніби він знайшов їх в неї в душі. Селену ані трохи не дивувало. Коли Рован перестав наносити контури, випита селеної вода заждала виходу. Ненадовго Відлучившись, вона знову лягла на живіт і сперла підборіддя на долоню. А тепер не ворушись, попереджав Рован. Я починаю. Вона кивнула і знову почала розглядати мерехливі візерунки на вугіллі вогнища. Тепло, що походило від Рована, приємно зігрівало шкіру. Він трохи зітхнув і перший укол обп'їв шкіру. Суміш солі з залізом посилювала біль. Вона стиснула зуби, але не скривилася від болю, а вітала її. Рован ще тоді в фортеці пояснив їй: "Навіщо для таких татуйвань потрібно сіль?" Це нагадування про те, на чиє тіло носиться візерунок, про пережиті втрати. Добре, дуже добре, і потрібні ці нагадування. Коли Рован наколов другий знак, Селена почала молитися. Ці молитви вона повинна була промовити ще 10 років тому. Потік слів на древній мові. Розповідь богам про смерть батьків, дядька та Мауріни. Чотири життя забрані за неповних два дні. Голос Селени звучав в єдиному ритмі з двиганням голки Рована. Вона промовляла до безсмертних богів, яких ніхто ніколи не бачив, прийняти в райські землі душі дорогих її людей і вберегти їх від подальших бід. Сила розповідала про добрі справи кожного, за кого просила, згадуючи всі інші добрі слова та хороші вчинки. Іноді її молитви перетворилась на пісні, потім знову переходили на слова. Рован продовжив наносити знаки, і йому здавалося, що він завдає не відзерунків, а живих слів цим молитвам. Він не наважився порушити її моління та запропонувати води, хоча вселене пересохло в горлі, і вона була змушена перейти на шепі. У терасині вона могла співати пару днів безперервно, не відчуваючи голоду, спраги і втоми. Зараз вона вирішила, що молитиметься, поки Рова не нанесе останнього знака. Поки її голка проколює її шкіру, вона буде робити це приношення богам. Коли він закінчив її спина, буквально дзвеніла від болю, але Селена не відлежувалася. Перемагаючи біль, вона підвелася. І вони пішли на сусідній луг. Таслана закинула голову і, дивлячись на місяць, заспівала останню пісню, священну пісню й роду, стародавню фейську пісню, яку теж мала б співати ще 10 років тому. Рован мовчки слухав голос ли був хрипким і вривчистим. До світанку вони лежали на теплій траві і дивилися на небо. Відтепер шкіру і спини навколо трьох найближчих шамів покривали три розповіді про кохання та втрати. Перше було присвячене її батькам і дядьку, друге – Маурін, а третє – Королівському двору та народу Терасена. На інших шамах, тищо що короткі та дрібніші, Рован зобразив історію про Нехемі та Сейма, про тих, кого вона палко любила, але не змогла зберегти. Досі пам'ять про всіх, хто був їй дорогий, йому наносило в серці. Татуювання немов звільнило її серце, знявши важкий тягар. Більше вона не соромилася свого минулого. Розділ 61 Настав термін військових ігор. Напередодні всім кланам залізнозубих дали день відпочинку, проте охочих відпочити не знайшлося. Відьмі до останньої хвилини тренувалися. Кожен шабаш обговорив свою стратегію. Протягом кількох днів смертні зустрічали важливих гостей – радників та міністрів Адерландського короля. Вони зібралися на вершині північної ікла, щоб звідти стежити за перебігом ігор. Після повернення в Адерлан вони подадуть королю докладний звіт. Не тільки ім'я переможців, а й свої враження про підготовленість віддіум і драконів до повітряної війни. Здавалося б, чи давно Аброхас здійснив цей проклятий переліт, і вони повернулися в омагу, зриваючи посмішки та оплески. На момент повернення Манони бабусі на майданчику вже не було. Манона нітрохи трохи не здивувалася, адже вона не зробила нічого надприродного, лише виконала те, що мала виконати набагато раніше. Час від часу Манона згадувала про полонену Кришанську відню. Нових повідомлень про долю ув'язненої не надходило. Чи жива вона, чи вже мертва, стараннями жовтоногих? Цього ніхто не знав. Охоплена цікавістю, Манона думала, чи не спистати в бабусі, але бабуся її не викликала, а йти самовільно і отримувати нові затріщини Манона не хотіла. В ці дні її тягнуло з кимось щепитися. Всередині кланів спостерігалася згуртовання. Кожен намагався не залишати відведених приміщень. З відьмами, суперницями, якщо й розмовлялись, то крізь зуби. Підтримка надана тоді Маноні. Відчуття єдності всіх залізнозубих були рідкісним винятком. З новою силою спалахнули багатовікова боротьба та кровна ворожнеча. Місцем проведення військових ігор було обрано три гірські вершини, що прокладаються з північного ікла. Кожен клан споруджував на своїй вершині гніздо з гілок та лози. У гнізді лежало скляне яйце. Коли почнуться ігри, комусь ці яйця принесуть радість, перемогу, а комусь гіркоту поразки. Правила були прості, використовуючи силу, спритність та кмітливість, намагатися проникнути в гнізда противників і викрасти звідти яйця, одночасно захищаючи від своє гніздо. Захисники могли охороняти лише підступи, але сховати яйця не мали права. Якщо хтось із відом заволодіє яйцем, його можна буде відібрати, але так, що воно не вислизнуло з рук і не розбилося. Ту, ще є вини, яйце розб'ється разом із її шабашем, Оголосять програними. Більше того, пляма від програшу впаде на весь клан. До свого звичайного одягу, якому вона літала, Манона додала захисні металеві накладки для плечей, запясти та сте. Це були наймовірніші місця, куди міг ударити меч чи стріла супротивників. Метал служив захистом від зубів чужих драконів. Додаткова вага не обтяжувала Манону та Брохаса. Вона і всі чорноклюві спеціально літали з вантажем, привчаючись себе та драконів. Правилами Ігор суворо заборонялося калічити та бивати супротивників. Число одиниць зброї обмежувалося двома. Манона взяла розцікач вітру та свій найкращий кинджал. Кіна, Астаріна, Ліна та Близнюки взяли луки. Недарма вони вчилися стріляти в сідлі, цілячись по мішенях у каньйони і радісно радіючи кожному вдалої пущені стрілі. Дивлячись на Астаріну, вона було подумала, що вона зібралася не на військові ігри, а на битву з силами пекла. Усіх відьом до чола був прикріплений шматочок шкіри з кольором їхнього клану – чорний, синій та жовтий. Такі ж відзнаки були і в них драконів на шиях, хвостах та боках. Всі шабаші піднялися в повітря, утворивши велике військо, за яким стежили посланці короля. Зверху вони здавалися кошенятами. Загін тринадцяти летів попереду чорноклювих, витримуючи бездоганний стрій. Ці дурні знають, які сили розбухали. пробурмотіла старіна, вітер доніс її слова Манони. У смертних що століття коротче від розуму, Манона згідно закивала. Загін 13 рухався так попереду Манона, трохи віддалік Астеріна і Васта. Далі йшли три ряди по три вершниці: Емогія, оточена зеленоокими демонесами, гіспана в супроводі Каї та Теї, і нарешті Ліна, суре тіло одна, замикаючи стрій. То справжній таран бездоганний, випробуваний, здатний пробитися крізь ворожі ланцюги. Ті, кого не зіб'є Манона, наштовхнеться на смертоносні мечі Астаріни та Васти. Якщо комусь вдасться впорватися далі, шістка віддіум у середині ланки виконає роль надійної пастки. Лінне та Тіньям залишилися лише спостерігати за околицями, а Сорелі зберігати тил загону. Але в іграх розправлятися з противниками доведеться руками, ногами та ліктями. Головне – заволодіти яйцями чужих кланів, а не вбивати суперниць. На драхомаги зазвонив важкий дзвін. Сповіщаючи початок змагання, свою першою метою Манона обрала гніздо синьокровних. Вона знала, що жовтоногі обов'язково намагатимуться напасти на гніздо чорноплюр. Так воно й сталося. Манона подала знак, і третина її сили полетіла до свого гнізда, щоб побудувати міцну стіну із крил і зубів, і через яку жовтоноги не прорватися. Синьокровні, як завжди, основний час приділяли молитвам та ритуалам. Мабуть, вважали, що боги підкажуть їм стратегію. Не минуло лиш як Манона та її тринадцять, Оточили гніздо синьокровних і без особливого опору заволоділи їх яйцем. Повчулися крики й улюкання, але не з вуст тринадцяти. Їхні обличчя залишилися границь зосередженими, раді читалися лише в очах, що горять, це кричали відьми інших шабашів чорноклювих. Вони поспішали приєднатися до загону Манони, щоб остаточно придушити опір синьокровних та жовтенових. Відьми то злітали високо, в небеса, то каменем падали вниз. Ці перекидання. Робилися не так заради перемоги в іграх, скільки з бажанням справити враження на смертних. Манона вважала такі віражі порушенням дисципліни. Рознос вона влаштує її згодом на землі, а повітрі вона не збирається поступатися їм дорогою. Її намагалися взяти повітряні кліщі, нічого не вийде. Закінчилося тим, що драконний суперниць лякалися, ледь не викидаючи вершників з сідла. Але як же добре було битися, сидячи на драконі. Манона відчувала, що вона народжена для таких битв. Всі битви, які вона вела в минулому, літаючи на мітлі, не змогли зрівнятися з нинішніми польотами, коли почнеться справжня війна. Манона вже передчувала радість прийдешніх битв, швидкість, тиск, точні удари, і тоді вона боротиметься не кулаками. Усміхаючись, вона підлетіла до гнізда чорноклювих і опустила туди друге яйце трофей, підібраний у синікровних. Незабаром Манона та Брохас знову були в повітрі. Загін тринадцятий перебудовував на завершальній стадії ігри. А єдина, хто весь цей час був поруч з Маноною, усміхалася, як божевільна, поглядаючи на двоюрідну сестру, Астаріна раптом підвелася в сідлі, перебралася на крило дракона і стрибнула. Відьма склану жовтоногих, що пролітала вище, помітила присутність Астеріни лише коли та обрушилась на неї і схопила за горло. На цей раз рукою, хоча кенджал ямно став би в нагоді, навіть Манона схвально хмикнула, побачивши підняті руки жовтоногої. Астаріна випустила супротивницю і вчепилася за пазуристі лапи своєї самки. Дракониха слухняно зменшилася. Астаріна знову стрибнула і пінилася просто в сідлі. Підібравши поводи, вона наздогнала Манону і полетіла за Брохасу. Він наближився до блакитної дракониці Астаріни і гиреливо, майже фліртуючи, хитнув крилом. Дракониха заверщала від насолоди. «А ти, дивлюся, встигла натренуватися в таких стрибках», – здивовно сказала Манона. Астаріна посміхнулася. Тобі ж не потрібна заступниця, яка лише гріє власну дуб. Астріна знизилася, але, як і раніше, не вибивалася з загального строю. Абрухаз заревів, відьми загону 13 оточили Манону. Вони трималися на великій висоті, щоб не вступити в сутички із шабашами супротивників. Досягши лінію оборони жовтоногих, загін 13 піднявся ще вище і випустив вперед чотири інші шабаші. Нехай, наче стріли проб'ють прологи в обороні, і тоді тринадцять кинуться на захоплені яйця. Ніз до жовтоногих знаходилося ближче за всіх до північної ікла. Його стерегли не три, а чотири шабаші, щоб перехоплювати противницю ще не в далеких відстанях. Побачивши підлітаючих чорноклювих, жовтоноги кинулися їм назустріч, злившись докупи. Побачивши це, Мануна лише посміхнулася. Тримайтеся, жовтоноги, тримайтеся, поки не побачите, що вам уже нема чого стерегти. Мануна подала. Умовний сигнал, вона піднялася вище. Сорель опустилися нижче. Її шабаш розділили на три частини. Це маневр вони відпрацювали цілими днями. Немов руки велетні, вони вдарили по ланцюгам жовтоногих. Ці допустили серйозних тактичних прорахунків і замість збереження строю і чіткого поділу на шабаші, вони переміщалися і стали схожі на зграю птахів, що голосують. Їхні дракони, які не звикли літати разом, раз у раз. Брикали і починали метатися. Поява загону 13 лише посилила суміття. Намагаючись відігнати противниць, жовтоногі розсіялися. Командири безуспішно намагалися стримати хаос, але їхні накази нічого не могли змінити. Разом із хаосом у лавах жовтоноги почалася паніка. Чорноклюві були зовсім близько від заповітного яйця, коли їм на зустріч буквально ні звідкиль вилетіли чотири шабащі синьокровних, ведані петарою та її кілі. Спадки миття Ширяла над гніздом жовтоногих, яке залишилося без захист, немов лисиця в норі, вона чекала відповідного моменту і дочекалася. Жовтоногим чорноклювим було не до гнізда. Петара кинулась до яйця, бурмочачі на його дінчилай, Манона кинулася її навперейми. І раптом жовті смуги, що майнули, лютий крик, а Брохаса та Манону відкинуло вбік. Іскра Іскара над гніздом, і її дракон буквально врізався. Кіллюю Петари. Дві спадкоємиці та їхні дракони щепилися, як у справжньому бою. Тварини та відьми били, кусали та дряпали один одного, звід сіль, з повітря та з землі чулися крики. Момент був більш, ніж вдалим. У Манони запаморочилося в голові. Затамувавши подих, вона знизилася над гніздом, ще трохи, і вона заволодіє цим жовтоногих. Манона вже натягла поводи, щоб пірнути вниз, коли повітря прорізало крик Петари. Спадкоємиця синьокровних кричала не від люті, від болю. Це був справжній крик. Несамовитий, хоча відьми, стверджували, що в них немає душі. Ще дракона іскари зіткнулися на шиї кілії. Іскара тріумфально загарчала, і дракон сильно тріснув кілії. Петара леди втрималася в сідлі. Настав час забрати приз. Іншого такого моменту не буде. Манона пришпорила брохаса. Вниз, командувала вона і припала до його шиї. Але Брохас продовжував шияти в повітрі стежачі за безшумним зусиллям кілію відбитися. Блакитна дракониха ледве змахувала крилами. Петара знову закричала, благаючи Іскарію, пощадити кілію. А Брохас вниз. Манона пришпорила дракона, але Брохас не хотів знижуватися. Потім Іскара скомандувала своєму драконові і той ростис щелепу, відпустивши кілію. Ще один крок долину унизу, згори. Це кричав ватажок синьокровник, жахом дивлячись, як і дочка падає на скелі. Відьми і клану могли лише з жахом дивитися, затискаючи роти. Всі вони були надто далеко від місця сутички, а їхній дракони не вистачило швидкості, щоб миттєво підлетіти і зберегти спадкоємицю від смертельного падіння. Натомість Аврохас був поруч. Манона знала, чи подала вона йому команду, чи тільки подумала про це, але крик матері Петари, крик гірше, якого вона ще не чула, змусив її припасти до шиї дракона. А блискаючи крилами, падаючою зіркою, помчав вниз. Вони знижувалися поспішають дістатися до покаліченої драконихи і поки не ушкодженої Петари. Кілія ще дихала. Манона зрозуміла це за теплим вітром, що вдарив її обличчя, коли вона підлетіла. Останні сили Кілія втратила на те, щоб зменшити падіння. Вона здогадувалася про свою близьку смерть і вже не сподівалася вижити. Але вона виборювала життя господині. Петара була непритомна. Чому так сталося, Манона могла лише здогадуватися, швидше за все – від несподіваного падіння, яке супроводжувалося нестачею повітря. Вона бовталася в сідлі, ризикуючи впасти. Кілєвій чайдуш намагалася знижувати падіння. Але крила не тримали її, і дракониха ривла від болю. Аброхас метнувся спочатку в один бік, потім в інший. Він навіть склав крила, щоб падати швидше. ущелина стрімко наближалася. У другий кідок Аброхас майже стикнувся із закриваленою шкірою кілі. І тоді Мануна зрозуміло його задум. Зупинити падіння кілії він не міг. Дракониха набагато перевершила його розмірах та вагою, але їм з Маноною було під силу врятувати Петару. Він бачив такі стрибки в Вастеріни. Тепер потрібно підібратися якомога ближче до Петари і витягти її з сідла. Аброхас щось прокричав Кілії. Вона раптом згадала, як Петара принесла Аброхасу козячу ногу, подарунок від кілії. Петара так і сказала: Моя кілія! і посміхнулася. Тоді Манона запевняла себе, що Петара просто захотіла покрасуватися і ще споткаємося синюкромних шукає собі союзників але очі умираючих драконів і були сповнені нероздільною любов'ю до господині у них було мовчазне благання врятувати петару манон розстебнула упряж стала в сідлі і зістрибнула за брохаса